73. Pedig az univerzum épp kezdett felmelegedni körülöttem. Nem sokkal azután, hogy visszatértem Nagy-Britanniába, felmentették a bíróságon a telefonfeltörési botrány főgonoszát, Rehaber Krúkszt. 2014. júniusa. Pedig a bizonyítékok meggyőzőek voltak, mindenki ezt mondta. Az esküdtszék szerint nem eléggé. Elhitték, amit Rehaber Crooks a tanú padján vallott, még akkor is, ha megkérdőjeleződött a szavahihetősége. Kihasználta mások hiszékenységét, ahogy egykor a királyi család egy vörös hajú tizenéves tagjáét is. A férjét videóra vették, amint számítógépekkel, pendrive-okkal és egyéb személyes tárgyakkal, köztük a pornógyűjteményével teli fekete szemetes zsákokat dobált a garázsa szemetesébe, néhány órával azelőtt, hogy a rendőrség házkutatást tartott náluk, de esküdözött, hogy az egész csak véletlen egybeesés volt, szóval nem történt bizonyítékkal való visszaélés, állítja az igazság szolgáltatás. Folytassa csak, folytassa! Soha sem hittem el, amit a sajtóban olvastam, de most már végképp elegem lett. Elengedték ezt a nőt, és nem háborodik fel a közvélemény, nem látják az emberek, hogy ez többről szólt, mint a magánéletről, többről, mint a közbiztonságról, többről, mint a királyi családról. A botrány először szegény Millie Dower az elrabolt és meggyilkolt tínézser miatt robbant ki. Rehaber Cooks emberei feltörték Millie telefonját, miután a lányt eltűntnek nyilvánították, a szüleit molesztálták, amikor fájdalmuk a legmélyebb volt, és azzal a hamis reménnyel kecsegtették őket, hogy a kislányuk életben lehet, mert lehallgatták az üzeneteit. A szülők nem tudták, hogy a lehallgatás Rehabber csapatának a műve. Ha ezek az újságírók elég nagy gazemberek voltak ahhoz, hogy rászálljanak daulerékre a legszomorúbb időszakban, és megbusszák, akkor vajon biztonságban van-e bárki is? Ez nem zavarja az embereket? Nem bizony hidegen hagyja őket. Az egész rendszerbe vetett hitem komolyan megingott, amikor az a nő megúszta büntetlenül. Újra kellett kezdenem, meg kellett újítanom a hitemet. Így oda mentem, ahová mindig is. Az Okavangó vidékére, hogy eltölsek néhány pihentető napot T. Gell és Michael. Ez segített. De miután visszatértem Nagy-Britanniába, elbarikádoztam magam Notkodban.